Хай не зміцнілий, може, ще дикий, але він має бути. Не можна прищепити пагін до порожнього місця, помре, а ці приживалися. Десять років бабуся Європа витирала заборошені ноги об Михала Райцежа, Михалака Іванича. Десять років він крав усе, до чого міг дотягтися, і нещадив себе там, де не міг украсти. Злодій з родини Самоїла Баци плакав ночами від болю в суглобах і прикладав зілля до кривавих мозолів на долонях. Коли він залишив Флоренцію, вимогливий Антоніо Вазарі раптом напився, мов чіп, коли він пішов із Тулузи, скупий на слова Жан-П'єр Шарант похитав головою і тихо мовив – дурненький. Колишній драгунський полковник барон фон Бартенштейн, який не відзначався щедрістю навіть у ставленні до своїх близьких родичів, подарував йому на прощання палаш без жодної прикраси бо клеймо на клинку само вже було варте цілого маєтку. Через рік Михай Райцеш став придворним воєводою грапово Весницького, змінивши на цій посаді колишнього воєводу старого рубаку, який показав захопленому Михалу, що таке справжній шабельний бій. Ще через рік він оженився. Невимовно здивувавши всіх і взявши за себе дочку колишнього воїводи, лагідну дівчину на ім'я Беата, і, здавалося, бурлака михав міцно осів у весничому. Сонце світило Марті у вічі, і вона щулилася, визираючи зі схожого на бійницю монастирського вікна. Звідси від західного крила. Якби не сліпуче проміння сонця, чудово було видно краківський шлях, і навіть крізь мимовільні сльози Марті ще здалеку вдалося розгледіти крихітного вершника, який повагом наближався до монастиря з боку тинця. За вершником котилася, підстрибуючи на вибоях, запряжена вороною парою карета, а бабі чкарити їхали верхи двоє гайдуків. Михалик, зрозуміла Марта, зробила долоню дашком і взялася розглядати брата. Тільки тепер вона раптом гостро відчула порожнечу, що утворилася після слів бата Яна про батькову смерть. В архівеці Михал у незрозумілий спосіб перетворив відсторонену та напрочуд неймовірну смерть Самуїла Баци у довершений факт, у реальність. І Марта зізналася собі, що лукавила перед Яном, коли казала «До кого мені ще йти, батько старий?» Там, де зараз було порожньо і гірко, День тому таїлася таємна надія, що на геть крайній випадок можна буде втекти у шафляри, упасти в ноги батькові Самоїлу, а той й настовбовчить тверді сиві вуса, дасть за але після цього все буде добре. Не буде. А до шафляр справді доведеться їхати якщо не на похорон, то на поминки. Ех, батько, самоїли, самоїли маці! Соняшний промінь невдоволено розбився об Мартину долоню, ковзнув у і дуже здивувався, коли побачив на очах у жінки сльози. Чому? Адже промінь не знав, що люди плачуть не лише від сонця. Вершник тим часом помітно наблизився, і Марта мимоволі замилувалася прекрасною виправкою Михала. На думку спало чомусь порівняння з конокрадом.